За дверима пролунало дріботіння босих дитячих ніг. Чиїсь руки прогорнули ключ з того боку. Легке ріпіння. Двері прочинилися. Із них лисунулась хитрюшча дитяча мордочка. Саме мордочка, яка буває у дітей і звіряток. Кілька секунд на мене дивилися круглі сині очі. Я бачила тільки їх, а ще такий самий круглий рот, відкритий від здивування. Дитина просто поїдала мене поглядом і поволі розчахувала двері повну. Додалося трохи світла, і я зрозуміла, що це дівчинка. Довгі розпатлені коси, мов дві товсті зміючки, лежали у неї перекинутими наперед і сягали середини тулуба Гарні коси На малій була коротка сорочка Певно, що вона Щойно прокинулась З-під сорочки, мов два сірники стирчали перемазані Зеленкою ноги Поки дівчинка Розкривши рота і виречивши очі Оглядала мене З ніг до голови Я зазирнула за її спину Коридор був довгим але не таким, як здавалося в дитинстві. Я могла б пройти його за чотири кроки, а тоді долала за десять. У кінці коридору за скляними матовими дверима світилася кухня. Шпалери, от уже, старезні із грубого цупкого паперу, ті самі, стара бабусина шафа, яку ми лишили тут 30 років тому, Клітка з папугою. Гадаю, що мої очі і рот так само округлились. Неприємно вирухнулося у грудях серця. Неприємно і лоскотно. Ця дівчинка. Косимо живі, ворушиться від глибокого дихання. Очі. Чистий синій колір рідко зустрічається. Напівтемрява і світло у кінці коридору. Легкий брязкіт посуду. За матовим склом кухні. Свист чайника. Карбування на стіні профіль нефертіті. Запах. Щось знайоме. Від папуги. Із кухні дешкварчить пательня. Олія. Підгоріле молоко. Я почала задихатись. «Вірочко, кому ти відчиняєш?» Почувся жіночий голос. Дівчинка здригнулася і ожила. Тут тья у комбінації, крикнула до кухні. Ось, що її так здивувало. Мій шифоновий топ на тонких бретельках. Не вигадуй, відповів їй жіночий голос із кухні. Чоловічий голос пролунав з того боку, де, як я пам'ятала, була ванна кімната. Дійсно, з бокових дверей. Виглянув чоловік у довгих синіх трусах. Зиркнув на мене, зніяковів, ох, пробачте, і сховався у ванні. «Ви до нас?» – радісно запитала дівчинка, взявшись за коси обома руками, як за мотузки, гойдалки Я хапала повітря ротом, мов риба. Телефон вискознув з рук. Хотіла щось вимовити, але відчула, що рівень мого затинання перейшов до найпершої стадії. Дівчинка затулила косами рота, її очі випромінювали сміх. Я замахала руками, заткуючи маурак, ледь не впала зі сходів. Потім розвернулася і помчала униз, спираючись на стіну і розмазуючи по ній напис Ніка з'їла. На першому поверсі зітхнулася з тіткою у синьому линялому халаті, що несла повний тазик білизни. Механічно кивнула їй. В голові майнула фраза «Добрий день, тітонько Ніно!» Відчого моє серце стрипинулося і покотило хвилю нового нападу болю доклятого шлунка. «Яка ж тітонька ніна? «З першого поверху?» «Досі жива? Їй що, сто років?» Я бігла по двір'ям, мов підстрелений заєць.